Xa temos outro lado do fio telefónico, o noso mm, grande correspondente viaxeiro, reporteiro, gráfico, eh, comunicador especial, Suán Arco da Vella, moi boa tarde. Boa tarde, Xolio, boa tarde a todos. Bendido. Eh, eh, hoxe con un tempo moi agraciado, non? Bueno, eh, está donde dá o norte... Eh... Fresquinho. Fresquinho. Sí, se te abriga, se tal, este frío está bien, pero o aíño do norte. Sí, o eh, aíño eh, eh, do norte. Sí, sí, sí. Bon, eh, no mais que aponerse a sotadento, abrixarse, abrixarse. Es eh, eh, eh, exacta. Muy bien. Es Muy bien, eh, muy bien. Eh, eh, bueno, además parece que ainda vai estar uns días para así, eh, que vamos ter unha semana santa, por pues, claro, eso, eso líneo por aí desde de xerveixe e meteorolóxico. Moi ben. E e, e, e, e, e que paí tempo que eh non me vou ás procesións mm. este ano e vi unha procesión desta, sobre todo unhas que hai en eh, en Cangas, Cangas mm. ten unha Semana Santa impresionante. Moi ben, moi ben, moi ben. Eh, Bueno, eh, agora pois de, de descanso casi porque despois de, de, de, do traballo que fixestes ali na zona de Viana do Bolo eh, pois que lo pois eh, a, a apurado porque moitísima xente, verdad? Que lo ateigado de de persoas, non? Ah, non se podían ni falar por esos que queñan sí, sí, sí. o porque pasaba su isto no momento en que chamastes, pasaba un Uf, folión. Un folión, eh, eh aquel o oh, oh, esto no era impresionante, bueno, de borrada porque allí la zona de del País Vasco, sí. no qué tal, este es la va, madurnado sí, sí, sí, como, sí, sí. como la noche sí, sí. eh, venien, eh no, <risas> no, simplemente se fa una caricia, muy amable sí, sí, eh, sí, sí, sí te saludan, hola, boa tarde, como está usted, tal, tal... E van facendo cariñando a cara, cariñando, pero cada Pero manchando, frase, sí, sí. De... Se as de frase, eh, bueno... Sí, sí. Eh, eh, pero eh, o entroido, o entroido ten esas cousas. Moito traballo, pero unha satisfacción grande, pois, comprobando... É eh, eh, eh, divirte, este é... Eh, o entroido é iso, é a provocación... Mm. Eh, El bac o o do ateo que estuvemos, señor Mayor, chegou un un androido Eh, eh, abrió yo bolsa miña mujer marcharon con la cartera eh, eh, eh, a mujer que estaba fora del circuito ¿no? Entonces, sí. cabellín, siempre va a buscar a esta persona más vulnerable ¿no? con esta primera línea no esta línea no tal eh, pero sí. eh, marcharon coa con la cartera un toco el bolso las eh, cajas de un lado ¿no? Eso después cabo de un ratito probablemente eh, ya de... No. Sí, sí, sí, a sí. yo no sabía qué hacer Broma, tío, broma. Sí, sí, sí, de todo. Tío, mirad, no miren. Vale. Eh, eh, eh, nada, ¿no? porque hay que seguir eh cosas. Eh. Muy bien, muy bien. prometí, bueno. prometí contar algo, nuevo Sí. Pues, Vale, pois pois aquí estamos agardando a túa participación bueno, vale. e, e, Por certo, que saibas que a semana que ven damosche punto, é dicir, que como a todos as vacacións de Semana Santa son para todos sagradas bueno, pois, Xa de sagrado, vamos falar algo, non estaba ni preparado ni nada, pero vamos falar, estuve en Valga Valga é eh... O ayuntamiento xa entrando prácticamente ao lado de Padrón, Valga, Pontes de Sures, e xa provincia da Coruña. Estuve en Valga eh, eh, eh, en, en varios sitos. Un deles xa hemos llegado un capítulo aparte, que é a Bellotero, unha rapaza que sale de Valga moi nova, e que chega a ser unha das figuras de do Music Hall en aquel momento esta muller eh, bueno, é unha, unha estrella do, do cabaret mm. de, do Te, non vamos falar disso vamos falar de outros sitios que agora que ven a Semana Santa algún ointe que queira que eh, moi recomendable un deles é a fervenza de parafita está rehabilitada, é bueno, posta en valor, é accesible, a, ainda corrido vaya moi medrado, ten unhas pontellas e todo unhas pasalías para ir, e disfrutar de un entorno onde hai uns moinhos, e aquello está ben, o bosque, interesante, é un sitio para relaxarse. Mm. E despois dai, a nada, a nada, eu recomendo ir a un sitio un tanto misterioso, algún dirá xa estou xan tirando para falando de Galicia, non sei que a tumba de Prisciliano ah, si sí. e, e, e algún, algún dos ointes, eu sei que timón, mm. pero algún dos ointes dirá quem foi o Prisciliano ese hombre o, mm -hmm. os Priscilianos que dicen, dicen eh, bueno, eh, nace sí. en Galicia concretamente algún se apunta de que nace no entorno de padrón de Iria Flávia, posiblemente, eh, claro, era a cidade máis conocida naquel momento, estaba falado lá no 300, na nosa era, e, e, e bueno, pos, eh, Iria flavia era máis conhecida que que era Valga, Ponte de Sures, pero algúns dicen que estás, que naceu aí. Nesa zona é concretamente en Valga. Sí. Aí hai unha capela en valga que lle chama a capela dos martores martores ven de mártires hmm. esta capela tamén eh, dicen que desa época nace o culto desa época é que era un dos sitios donde este home eh, predica bueno, non dicen que era presbiliado, claro pero anda, claro. o mellor anda buscando xa Cristiliano que chegou a ser obispo de Ávila sí. foi unha persona eh, vinculada coa Iglesia e que chegou a convertirse, según dice nun líder de multitud. Se predicaba unha vaixelio. Claro. Eh, un tanto polémico, ainda día de hoxe, porque este ano me decía, e defendía a igualdad do homem, a igualdad da mulher, igualdad paritario totalmente, entrou de muller dentro da Iglesia, hmm. aí da Oixin Jue, mm -hmm. pero, fíjate ti, fai 800 anos o polémico que, que tiña que ser. Home, claro. Eh, eh, predis... E despós, sí, decía sí. tamén, bueno, que eh, este, a Iglesia estaba para pa o que estaba, mm -hmm. eh, para acumular poderes, ter influencias políticas, ba, debate que ainda hoxe existen. Este hombre, bueno, entre otras cosas, consigue una multitud de seguidores enormes. Este galego, o hombre al obispo de Ávila, a ver, se calmaban, se omitían dentro de Pero no, no, no consigue. Entonces, bueno, pues como estorbaba, eh, eh, era polémico, o juzgan y o condenan por heresía a él e a varios dos seus discípulos. Pois dicen que despois da morte deste home discípulos que o traen a soterrar a Valgalía e uns xartegos ao lado desta capela dos martores e dicen que nun daqueles xartegos estuvo enterrado pristiliado. Bueno, eh... Bonita historia do é un galego avanzado no tempo, eh? Sí. Cuidao. Cuidado, que algún dicen, claro, eh, ah, bueno, tamén dicen, tamén dicen que o que está soterrado en Santiago, na catedral, que nun foi, no é Santiago Aposto, que é tamén pristiliano. Teorías, o que sí está claro é que o pristiliano, porque o pasaron, o decapitaron, se non vai, decías, saber hasta podríamos haber tido un papa galego é eh, eh, eh, eh, polémico é eh? verdade que sí, hai moitisi, hai tamén unha asociación que, que fala dese, de, de, do prisciismo non que aínda teñen mm, a, información se están facendo oh. cousas importantes con respecto a ese, a, a esa teórica teoría crillenista. Oh, eu creo que eh, cando alguén é eh, tan relevante tan relevante e eh, crea una revolución, porque o deste de, de homem foi unha revolución, e ademais, alguén o mata, o que fan é un mito. Hmm. E os mitos, sobre os mitos, circulan todo tipo de lendas, de hmm. rumores, o hecho este é que este homem ocupa un cargo importante, e, e predica, o millor, hasta de que ti a saber, o foi unha babazada seu Un momento, claro, o seu tempo, claro. sí, a veces as cousas ocorren e eh, eh, hai xentes que son visionarias, que ven algo antes mm. e eh, eh, mm -hmm. eh, eh, daste conta que, bueno, pues, eh, din este home toleou, esta muller toleou, é eh, pasado uns anos, verdade? Mm. Eh, daste conta Re que Sí eu teño unha anécdota se solamente un minuto para contálo un día, tuve unha ocasión de estar todo un día con José Saramago sí. e, e estábamos nunha tertulia e este homen estaba falando do ano 2000, sí. 2000. e entón sabes que incluso foi un homen excomulgado por a Iglesia Católica sí. bueno, e, e, por un, por determinados pensamentos dele e dicía a, a este homen Eh, a, a, o director era de Antena 3 aquí da emisora Antena 3 sí. eh, Que estamos ali Os tres charlando decía él, de, En algo nos equivocamos Os intelectuais Cando apostábamos Que a esclavitude sí. Viña dada pola, pola, Polas religións sí. Se nos pasó desapercibido De que o homem vai ser esclavo Da banca das eléctricas, mm. eh, nos miramos sorprendidos, verdad eh, do pensamento deste home. Mm -hmm. y, y, y, y pasado, 26 anos despois, ves que a esclavitud os homens, eh, da que cobramos, pois pues, xa todo se nos vai para ese sitio. Mm. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, a... Pouco nos piden a reixión, sin embargo quedamos con vale, o co silo valeiro, Esclavos, de, en certo modo, de hipotecas, de créditos de, Claro, claro, claro de... es, Sempre esclavos do dinheiro, lóxicamente sí, sí. Que non leva adiante precisamente Hai esclavos de, gracias, sí, gracias precisamente sí. ao oro O ¿no? pristiliano pudo haber sido igual Mirou cousas E bueno, pois pues, pues, Pero hai bastante información bueno, Non moita, pero xa te digo Eh, hay movimientos que creen que en esa... É unha doctrina, tampouco eh, predicou ningún ejemplo dañino, non era que predicara de facer a guerra, ou de ir por aí roubando, matando. Eh, predicou un evangelio pues... con, con, con determinados matices. Bueno, pues aí, en Valga, está unha das supuestas tumbas Moito prestigado, nos Martores bien nos Martores, eh, chamase precisamente sí, eso, sí, pero, Martores no? é o Pueblo e hai unha capela que lhe chaman Capela dos Martores vale, vale. Pueblo eh. dos Martores Capela dos Martores Fa unha romería, non sei que día bastante importante con misa, non sei que e ali fora, eh, eh, foi é un sitio que non está estudiado arqueológicamente, pero hai uns artecos que alguns dicen que poden ser de, xa desa época, de, de os que conocen da arqueología, que poden estar datados aí no ano 300, 400 da nosa era. No? Moi ben, pois unha recomendación interesante, además valga, paga a pena visitala, non somente por, por, por ese detalle que tú nos dís, sino porque... Ten a comer ramprea. Eso, a eso me refiero, no, no. referir, a eso me refería. Que ahora mismo está en está eh, eh, eh, o tempo dela, además. Sí, pero cuidadito, eh que eso, eh, eh, sale eh barato salvevarto comer necrosis de las horas, eh. Cuidadito. Sí. Eso de tabulcios, pero bueno, eh, a veces se que tirar a casa por la venta. Mais é peor eh, ter un dolor de barriga. Exactamente E iso é un día só, so, tamén non é, non é todos os días, non? No, no, no. Eh, oh, eh, todos os días a mí me gustaría, pero non pode ser. Claro. O, o meu, alo menos o meu non dá para para eses luxos tan grandes. O noso, o noso non dá para todos esos luxos, te ten pero, pero bueno, o feito de, de poder disfrutar de de, de gustar un, un a bordalesa, porque que é a, a máis recoñecida a lamprea a a a a lamprea, a certo, a a a a a a a a a a a a a a a a o alcalde de Arbú convidou-nos e eu dixenlle que posiblemente mandaríamos como representante da nosa comunicación a... se, se, se, se que ir, se a che dixen se vai, pero polo menos entendes que existir un pouquiño eu son de pouco comer pero eh, e, bueno, ali estaremos el que nos reciba eh en facemos un directo del dende desde de, de, no sei sea se se hasta petroso sábado, se pezo domingo, pero se petroso sábado podemos hasta directo. Eh? Vale, pois pues, pois pues eso eso che confirmarai tan pronto como poida porque precisamente o señor alcalde pois diconos que que que que si que, sí, que pero que estábamos convidados, pero bueno, eh, eh chacho confirmarai porque dixen lleu que o faga oficial. Entonces na, tan pronto como recibamos ese ese ese convite trasla derecho por yeah. certo que, yeah. que que seas capaz de disfrutar desta uh, semana santa con, yeah. con bon descanso eh, eh bueno, e o que diste que se si queres achegarte precisamente a esas procesións veremos ja, cousas novas. Vale. Pois descoita, da vale. semana santa ou non haberá cousas novas e curiosas. Espero cada o, o de pés Prisciliano... hmm é un adianto unha reseña curiosa pero, bueno, aí o que o personaxe é noso é noso ten que ser o mellor do mundo claro que sí vale, un adianto semana, importante e importante cosa moitos parabéns eh, Joan eh, eh, a disfrutar, descanso e eh, a disfrutar, veña gracias, veña, no, boa tarde boa tarde, vamos con música para despedir a Joan eh, a hora continuamos A Xudade me a cantare A me a cantare A o que quixere A Xudade me a cantare Se non vou enroquecere Se non vou enroquecere la la la la la Ay Esa bailadora que bonita es eh, debushando voltas na puntado pe a puntado pen pe. Esa bailadora que bonita é eh, La de nenas, bailade, que o vosso bailar me alegra Xo vosso bailar non fora, non estaba nesta terra Logo cantas, logo bailas, logo cantas, logo bailas Logo te lo pelixeiro so pandeiro as niñas man so pandeiro baila la la la, la. O bailar non farán onde estaba nesta terra Cátate. das notas Aqui non canto outra